до рідних своїх, до землі, до Дніпра, та давкий крик застряє в горлі. І який прекрасний політ, коли душа знялася у небо і вільно долає безмежжя. А ти стоїш на Маківці княжої гори, що надійно тримає тебе всією могутністю своїх лісів і джерел. Птахів і звірів, грибів і ягід тримає урочищами і легендами отими нескінченними підземними печерами, де на шовкових лугах пасеться споконвічно статурний і дужий кінь гнітко. З піднесеними руками з відкинутою головою летиш над білим світом, летиш над мальовничим довкружжям полів і лісів, летиш над пісенним безбрежжям Дніпра, летиш поміж пахів, Назустріч сонцю летиш над косарями, Що косять літню квітчасту траву. Летиш над княжою горою, І княжа гора летить із тобою в небеса До сонця в безбрежжя часу. Кінець озвученої книги Читала Лариса Оксенчук Київ, 2004 рік